اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها اللہی لامنو انما الخمر والمیصر اواز نور جرمونو دا غی تذکره کین چې دا ندی کول vakar یا ایها الذین آمنو کسانو آمنو چی معنی راولې ده انما الخمر یکن شرب و المیسر جواری والانصاب انصاب نسب نو کم یوشه اگه چنه سب کده شید پار د عبادت مخ دکی خودشی نحسل مناشوا کل ما عبد من دون الله چی پاری که انداد او اسنام بوتانم داخلی. والانصاب او بوتان والازلام او غشی ازلم جمد الظلم ده او ظلم نمراد اغ غشی د تقسیم د جواره په طریقې باندې به تقسيم کې خوش لويسي مقرره کړې وي پیسې په ټولو ورکړي وهبچا ډیرول چې بلګيول چا بخاليول ذکر قربان مثلا لسیزي نو خوشي په 15 مې په 2 او با ستلې نهغه په 15 واغستي د بلګي شبرو ته هغه په 3 واغستي بلګي شبرو ته په 20 نو قربانې کې به پیسې ورکړي او خالص حاضر په بوګه کوټه ورهالو دغه مالې سره نکلا دبل لډیر ورکړه دبل لګ ورکړه تقسيم به دا بود پا کو کهو چیسی دی ورکی او غشی جوکڑیو پاگی با نوی تقسیم کهو نو ازلام جمع دا ظلم دا غشی تولیگی ول ازلامو یکینا نا غشی دا کارونه رجسون دا گندگی دا رجسون نجسون گندگی دا چه کم سلیم الفطرت انسانی سی مسلمانی نو آغا دا دی نگین که یغت دا نفرت تیرازی رج سن دا گندگی دا من عمل الشیطان دا عمل شیطان دی انہیں په زین دا غسر دي په گمراہ دا غسر دی اغا خیستکڑی دی رج سن گندگی دا من عمل الشیطان دا عمل شیطان, دا شیطان دا فجتنی بوہوتا سجان بچکے دا سیزننا لعلکم تفلحونا خائیگی ستاو تفارا تفلحونا جتا سب کامیاب شاہ بی اچ دنا بے هذه المحرمات دی د چې دا بچکې کمیوي میشي ان نامه یورې دشیط د دغه مسکوورګونو نقصه دنیاوي وخوروي ې مفااس دنیاوي وي کوګونونو ان نه یور دشیتان ک نهې را د لريشیطان یو کعاد چې پیدا کی بین نه کوم په مستاسو کې عداوت داید صداقت دی دوستې خې کې دشمنه پیدا کې شراب سکی نووم بیا دشمنه پیدا کې جوواې کې یو ګټ نو بیا او خلق خلک دشمنې نو عداوت تهولی کې دت دصداقت دی دوستی خ م شي عداوت پیدا شي ولغ او پیدا کې بغ د لاره نو دا با بغض بغ دات د محبت دی یو محبت ته یو بعض ده. نو باغذ او باغذ دا زید دا محبت ختم کی باغذ پیدا کی او باغذ دی تولی که دا باطنانی دن نی او عداوتو او ظاہرانی نو ظاہری عداوت پیدا کی او باطن باتن که دن نا باغذ پیدا کی فی الحمر بی سبب الحمر پس سبب دا شرابو بانده والمی سره و پس سبب دا جواره بانده نو دا ما پاسی دی دنیا وی شو ې م پاسې د وړوي د خییت نقصان و سته کومنهې تاسوه اناند دکرې الله د یادله تا لاانه ې سوالات یو د موزنا فل انت ته سومون تهونه من کدون کې دا استفان پهه د امر دی انته یعنی منشه شه ف انتم ته سومون تهونه من یعنی منه و اطیعوا الله تابعدارید الله تعالی او که و اطیعوا الرسول الله تابعدارید پیغمبر او که پټول احکاماتو کې په جميع اوامر او نواهی پټول حکمونو کې که اوامر دي که نواهی دي د الله تعالی او رسول منه او حذروا مخالفت الله و رسول او ځان د مخالفت د رسول نه بچکه فینتوللی توم ک چې تاسو راوکوو داله دالا دا الله د رسول نه فله موی کنو کې ان نهمهله رسولې نه چې کې زمونږ په پیغمبر باند دی البله غول مبیین سهښکاره دي نوستاسو نهلو سره پیغمبر مرتبه نه کمېږي پاغه رسول دی بس تا حکم د وورسه داته په د ی شوې ده ور پسېلیسه حالال الذي نام منوامل صالات چې کله دا شراب وګيره حرام شو جواري دا شراب وګيره حرام شو نو مسلمانانو چې کم مسلمانان وفات شي وي کاش چې هغه شراب نه و اسکلې هغه تحریم کې تحريم نو هغه لې بسکل الله دا حکم نازل کچ هغه وخت کې حرمت نو چې ځان دې نور غنونو نه بچ کړه دې ایمانې روړې دې شرک نه دې کړه شراب اسکلې نسکلې دې که هغه وخت کې حرمت نو پاغي باندې اس ګنانه لَيْسَ عَلَى الَّذِينَا نِشْتَدِ گُنَا پا کسانو چِ کم بوفات شویدی آمانو پدا سیعالگی چی مانی رولیو و عملو صالحاتی اوکڑیوی نی کې نو نشتد پا غیبانی جناحون سو گنا پیما پا اغا شرابو که پیما پا اغا سیزونو کې اغا خوراک سکاک که تایمو چی دیو خولل ده اذا ما خوب ده شرط سرا اتاکووا اتاکووا عنی شرکی بې ځان بچکړې دې شرک نه واامنوا ایمان رول دې واملوا صالحات اوکړې دینه کې ثم تقوا او بې ځان بچکړې دې عن المحرمات والمعاصي الته کې دې شرک نه بچاو دلته دې ګنا نه بچاو ثم تقوا او بې ځان بچکړې دې حرام وسې زل نه واامنوا ایمان رولې ثم تقوا بې بچ بچکړې دې عن المشتبهات د مشا سیزونه چې کوم مشتبی سیزونه دي د حالال دیکه حرام دیمتمتته قوه بزان بچکه دی د مشابهاتونه احسیو خسته کړی د عمل لرا را اخلیڅ او د کارون د الله دپاره کړي دي. والله الله اللہ تلا چې د يحب محسیین نه مخبت سا المسی مخ نه د خلاص کوون سره د عمل خسته کوون سره. نعمل خیستہ کی گئی پہ اخلاص سرائیں یا ایوہ الذین آمنوا لیبلو انکم اللہ بیشی من یا ایوہ الذین آمنوا ایمان داروا لیبلو انکم اللہ خام خاص ما اشبکی اللہ تلافتہ <تصفح> سبان دے بیشین پس شکار سرائن من السعید بشین پس زناور سرا من سعید دخکارنه تاسو چې حجل زانو تاسو څخه خواهږي زناور ګرځي دخکار زناور تنالو چې حاصل ول بش دې لرا ايدي کوم لا سنستاسو نزدې وای ورما حکم او نزی استاسو ناوړی ولې نزی رما حمد روح د وړی نزی توي دور نزی نزی بگرزي ازمایش پي ې ما حکوم غ وړی نځې ستاسو لله الله او د دپه چې الله تلا جو کې من غڅو کې خافو بلغې چېږې د الله طلاه دغب حالت کې په منته د بعد د ذلك او جا چېتهجاو کوو بعد د ذلك کارروو د الله تعلا نه فله اوعاد ب علیمون د د پاضاب الله در ک حله ځنو خا کې وختکاري. نو دا حرم حکار حرام ده, ده حرام هر کار ازم حرام ده بیا چس انسان په حالت د احرام کې ناخد بیا په کار نه لري اوبره دا انده حرام کته بکو انتر دخلک جلوږي په سیمنده کو انتر او بسره منډه واخ کار نشته واستایله اصله تکلیف <تصفح> ورغه یا ایو الزینا منو کسانو چې ایمان نه راول ده لا تقتل السائده ثم قتل واخ کار لرا ماکولن او غیر ماکولین ماکول که عصفی ماکول ماکول مانه که خوراک کابلیو که ده خوراک کابلنی کار لی یا کونترم لی نو نیو ونم لی په حرام کې لا تکتلو سیدا داسو مکتلو از سیدا خکار لرا او وي ہوئی کتلیواتا زکا ہوئی څه دا حرام دي د دې لپاره اگر چې دې زبې دین شي خوله که اشاره کړي دا اعانه کلی کړي دا هم نشي خوله نو نه بچات د تخکار نه بو تخکار خیر نه اشاره کې چې دا غړي نه بو له ورکه او نه به پخپلہ کتل په حالت دا احرام کې نه چا تخکار کول شي نو ور سره امداد کول شي او نه پخپلہ کتلول شي لا تقتلوا دا ټول ته شامل لې کامل قتل ددې په خپلې قتل کې او اعانته او یا اشاره دام قتل له وانتم او تعز چه حرمه په حالت د حرام کې اوس چا قتل کناسب کې کې مسله ومن قتله واچا چه قتل حق کا کار لرام منکم دستا سنا متعمدا پکستا نو جزاء پدواړو راځي ک پتعمد سری او په غیر کې تعمد سری چونکه د تل تور پسې سزا متعمد ده متعمده پر بیانې نو دی وجې نو متعمده کې د ذکر کور نه جزاء پدوار وره او په دیو باندې جزاء ال ده جزاء ال حکوبه په سزا ده او بل چونکه احترام د حرمونو کو نو انتهاک ال حرمه د حرم حرمت اغهونه ساتو نه غو باندې صرف د دی وجې نه راځي او دوه نقصانو ده خو یو جړمو کو قانوني ماده یو د حرم احترام ماده نگه بانده صرف جزا او ده بانده جزا العکوبه ده سزام ده تا عمدی زکر زکر کن و من قتل واجا چه قتل گخکار لراب من کم دستا سنا متعمدن پا کستوانده فجزاون فعليه جزاون پا دبانده جزاون ان ده مثل ما پا مثل لاغ زناور قتل من النعمی قتل چې د قتل کل ده من النعمی دیچار د زناورونا چې رقم کتل کړي د دا غیمړ زناور هغه بده واخلي په پیسو باندې او په حرم کې وې التا حلال کې او غوبې په با کirano باندې تقسیم کړي اوس کم زناور د کم برابر دی زمنګ امام شافعي مسلې سوری دی بس کیمت دا کې چې څه قیمت دی به ور کی امام شافعي سه مسلې هغه سوری وای زمنګ امام سه مسلې منوي وې کیمتو امام شافعي سه مسلې سوری وای ینه صورت کې داګه پشان زراور بوخ لیور وای کی زموږ امام سیوی مثلی سوری یعنی قیمت قیمت ورک اوس چې مثلی سوری ورکې د پیسې لا بسوک یا د قیمت پیسې لا بسوک کئ درا له صورت پیسې او یا کومو پیسې لا پکې به په مثل باندې زواد لن دعادلان کسانو دعادل والے پیان کسان من کوم دتا سنا او دې مثل سره بسکه یکون المل مثلو هدیہ یبدہ مثل هدیہ دا قربانی وی بالغ الکعبہ ته رسیدن کی وی کا بی تا نو تاسو تموی ال تبو زلال تقسیم کی او کفاره طعام او کفاره او فعلہ کفاره یا بدانه کفاره دا طعام مسکین د خوراک د مسکین نو قیمت بول قیمت بولهې خوراک به پوالی او هر یو ممسین تهال داغې خوراک ووررکي اولو دا کا یا په برابر د خوراک با یا من روجې دی نو مثلا سر به قیمت کې کی؟ او پاري باندې د نننه سه مطابق به یو ورځې راځي چې سمره خوراک پکېږي نو هغه خوراک کې نصف نصف ساعه مطابق به یو ورځې راځي نو که شل ورځې راتله دیر شاتله دا هغه سروي به قیمت کې په دې سمره خوراک کې دا خوراک مطابق ورځې د نننه سه ساعه په مقابله کې یو ورځې شوه او عدل ذالک یا په برابر د خوراک باندې سيامن روجي دی لیذوک او جب نا ذالک الجزا علیه او جب نا ذالک الجزا علیه لیذوک و بال امره طبعا دا سزا موصلله ورستا دا جزاء دا بدله لیذوک د پرد چوسکی و بال امره و بال کار خپل عف الله عما سلف الله تعالی بخنه کړی دا عما عم دا عم سنا سلفا سلفا قبل التحریمی شکم وقتی د حرمت نتیر شوی. اللہ لاحرام کردی نو. اگا وقتی محکارو نو کڑی اگا اللہ ماپ کڑی. ومن عادا غچوک جوا پس شو دوباره او کدا کار. فیان ترکم اللہ منه الله تلا بدل والی ددنا والله واللہ تلا چدیزو. واللہ والله تلا چدی عزیزن غالب دیدن تکا مخاوند بدلی دے. کحل لکم علا لکلی شوی د دپارا سید البحر اخکار د سمندرو. نمر کې کې ویلا تک تل السيد نایک احتمال چې دوه احکام مراد شي نو دای دغینه تخصیص کنا اغه احکام نه مراد شي کوم د سمندر احکار دی نو حتا سرازه جاهزون کې خلق حاجان رازي حالت د احرام کې نو احکار کولی شي کې سم مثلا نشته کم مبوکی پاتی کې میاں وغیرہ او حللکم علانک حلال پیدا د ساو د پارا سيد البحر احکار کول وطعام وطعام دا دا دا و اتام هو اتام د سمندر چيداغي زناور نه پخشي وي ميان وغيره ما تعلقم د سامان است د پرول سيارت يو د پار د کاپلو وحرم عليكم حرام کي شوي د تاسبندس عدل بر يحكار دوي چي داي دوباره ذکر کي د پر د تاكيد وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرم تر سو پوري تاسو حرمن په حالت احرام کې ما دم تم تر سوچي تا سو حرمن اي محرمينا په حالت حرام کې وتق الله الذي يره قد الله تعالى الذي اغذت اليه جهتا تحشرون تصبح جمعك لهشه